Vsalatu wassalamu ala rasul allah muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhu bi ihsan ila yawm al din. Allahunamëro falenderojm për pjesëmarrjen dhe falë kërkoj. Ne saludatoj ato bekimet e Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu aleihi wasallam i familjes e tij shokët dhe ato çdo ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj vote. Të dhuroj Allahun në takimet e kaluara të ministrituar ngjarjen e marrëveshës së Hudaybiyas. Dhe kem përmendur se pas shumë përpjekjeve dhe shumë, do të thotë, lëvizjeve nga ana e Kurajshëve, në fund u nënshkrua marrëveshja. Dhe pas sa u nënshkrua marrëveshja, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgatيتي të kthehet në Medinë, sikur ishte edhe marrëveshja e nënshkruar do të thot kësaj radhe nuk ka umre, kthehen në Medinë për të ardhur vit në arshum, për të arshëm për ta bërë umrën. Dhe ke bërmandur se kur pejgamberi alayhi salatu wasallam dha urdhër apo kërkoi nga sahabët e tij të, ti, të themin me drejt, kur kërkoi nga sahabët e tij që të hiqnin ihramin dhe të përgatiteshin për muqthy, pat një lloj vonesë në zbatimin e kësaj kërkese. Jo për ta këndërshtu pejgamberin Alehi Salatuasem lërga saj, mirë po, si kur që e kemë përnër sahabët, këshën një drojë se më zval, kjo për bëhet për të alehëcu atyne, dhe ka mundësi që të ndryshën situata. Dhe kur umë musëllë me radiallaut të alana, i tha pejgamberit Alehi Salatuasem dilë dhe qëthu, heki hramat dhe kështu ataj shurën se mori fundë, praktike shpaful fara pejgamberi sallallahu alaihi ve sallam më mori para syj kët zgjidhje që e ofroi mu sallam. Dhe veproi kështu. Kur veproi kështu, gjithë ata i larguan ihramat dhe ishte shajse muri fund kësaj rrade çdo përpikë për të bërorë. Dhe pas kësaj filluan të përgatiten për me u largu. Mirpo zbatimi i marrveshjes të ndronë zonë nuk ishte qështje e letë. Njëdo marveshe e cila ndërtojt në bi padrejsi, si kurse eshte marveshe hudejbjes. Do dhëtë realisht në aspekt në përgjeshëm, eshte padrejsi. Mirë për pa nejë, si kompromis pejgamberi a lehi salatu o salam, për shka këtë intereset dhe të më dha që realizoheshen si rrjedhohe kësaj marveshen. Nga se me qëfa drejtë e kore ishte të kërkojnë që kështë largohet për e ty në shkonë medinë, e ka v Nësa i shkon me qef, pëse me e këthi? Ndërsa kosh nga musliman shkon me e këta në këmë ligon me e këthi. Kjo është padrëjësi. Pas tëj, pëse më smelion, këta me bo umra? Pëse me imunun njerëzit e janë i vit në arshën, të ratë rukë me e bo? Pëse? Andaj, kërështë e mejkës, në ishtë ishën ish të padrëjtë, zullëm qarë. Mirë po përgëmëverë një sallëm, e pranaj këtë lejtë, për t më të mëllase kja, dhe për të hapë rukë për mëtutje, dhe pa dushumë se kja ishte një nga marveshjet që i hapi rukë të madhe misionit për i gamirë i talihisë të ratuasën. Mëmendi kërë përfundej marveshja, do tëtë njëri nga besimtartë që ishte në mekja i burgosën, e kështe burgosë baba i ti, Arriti që pran gat vjen tek pejgamberi alaihi salatu së sallam ende pa u dërguar pejgamber son deri drejt Medinas. Do thonë që të ankoi tek pejgamberi alaihi salatu sallam për kët trajtim të kurajshëve, trajtim me drejt jo njerëzor, trajtim on mizor, pa drejtë ndër besimtarën e Mekës, dhe që të shkojmë ta për në Medinë. Megjithëse është shpëtuar nga ai burg dhe kishtë ardhën me prangat e këpigamberi Alehi sërratu osërratu. Kërë është e bu gjendel, kërë kështë e, e amrën, ishte djali i Suhejli ibn Jamrët. E kush është Suhejli ibn Jamrët? Ajë që e nëshrujme të përgjemerës e mbarveshen. E kur ardhë, djali ti i prangosër, e pa Suhejli djali ti, dhe u ankua, suhejtë aja, rësura Allah, që tom kanë pranguas, më kanë lidh. Dëna bëjn presion të madh. Andaj në apozitie. Dhe këtu internacionaliun amar tha, marrëveshje kanë përfunduar. Donë rregulli është ky vjen me mundë meke. Pa nuk është lehtë kjo për pegamësonë, po në, në musliman të lidhun e të ke shtrëtuar. Dhe më pa të shtypur. Mirë po marrëveshja ishte marrëveshja. Dhe interesi përgjithësor kolektiv është parati individual. Ata i thë pegamberin a.s. Se duhet me u këthy në meke, nuk muna me të marë. Ishte mështirë. Dhe këtu filloj e ndë që da të rritet pezmi i muslimanëve për marveshën. Në kemë përmendë se pezëm ka pas, o meri këndërshënë të adhisa shabët. Mirë po u qëtësuan. Dhe prapë unë gjalla i pezmi i muslimanëve, si me e këthy këtë njëri, tash pa e shojë njërin, nërsë do të pejgamberi alihi salatu sallam ktheu nga sa t'pramtoe se Allah xhallahu se shpreti ka me të bëjë dhëty të tjera që keni mbet në Mekë. Dhe e kapi për krahun babait i ti dhe zvarrit rrugë deri në Mekë. Është vërtet, duket që punë lehtë, por këtu ka më të vërtet shumë dobi interesante që dolën më tutje pas sa. Dhe muslimanë me këtë pesëm, me këtë ngarkesë filluan me u kthyn në drejtim të medinas. Gjat rrugës nga Mekja për në Medinë, Allahu xhalla wala i zbrath pejgamberit aleyhi sallam surën El-Fath. Inna fatahna laka fathen mubeena. Niyet të ke mësuar një fitore të madhe. Fath është hapje kur mbyllet rruga dhe mbyllet do të thotë çdo mundsi Eta është vje zjidhja, vje hapja, vje rrugdalja është një lajt triumfi mbi sfidat është një lajt gëdhnimi mbi problemet Kësa i thunë fetëh E Allahu tha, juve ju, ju irdi një fetëh Një qlirim dhe një fiturë e ma dhe e ha por e qartë Nga zote gjellë e u ala E ku zbitin këto ajete Atër e për më dërthet U bë mëse e qartë se Allahu gjellë e u ala i amirata i pejgamberit alayhi salatu wa salam marrveshën që anë shkoi me kurraqshit dhe e quajti fitore e madhe. Dhe ky ishte një këndellje dhe freski e madhe për muslimanat, veçanërisht pas të rasoj që u ndodhi, do thot në në Hudejbi. Madje diçka më shton thënë Rasullullah, kjo është për marrveshën, e për ne çka ka, do të kuptojmë ka, se kjo është mysh dhe edhe për gëzimin e siharit i madh se marrveshja ishte e qëlluar po këtu e kështën e disa besimtar që qe kanë qenë e pejgamberatëm këta ata dinin që pa dushim ka është përblim dhe respektimi pejgamberatëm pa dushim si e lë dobi mirë po dhe shënin që të përfitojnë e ta nga rastit në bërëzdoj Allah Gjelloh me zbit ajeta ku në bërëzdojnë në bërëzdojnë si nga jeti 5 e 6 i surës feth Allah Gjelloh ala vazhdojnë me i përgzu besimtarët me gjennet për sabrin, për kontributin që e dhenë në këtë rast dhe në gjitha rastet e tira që e përkrarë Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam dhe fillimi i kësësure me shlerim dhe pas e vazhdim i kësësure me përgzime ishte pa dushim një rrugdalje <coughs> si kur që përmena pas të rasa që ndodhe në hudejbje U kthye pergjamerës në Medinë. Dhe tashmë kishte hyrë në fuqi i marrëveshja. Mirpo muslimanat vazdonin të përsekutoheshin, të shtypeshin në Mekë ata që kishin mbet në Mekë. Në me një rast do thot një njeri i quajtur Abu Basir, një nga muslimanët e Mekës, arrin që me ik nga Mekë dhe marrë Medinë. Kur vjen në dinë prap i shkaktojnë problem pejgamberit Allahu subhanehu ve tere. Çka më vukti njëri tash. Dhe nuk vonon shumë vin delegatet e Qurajshve. Me e marr ngam, shikoni këtë këmbë qulë të Qurajshve, subhana li që mos më lënë me të na rrug më vë për njëri. Të ku shikako, Kaik, le. Ja. Absurd. Shkojnë dy të deleguar të Qurajshve tek pejgamberi sa më thonë, "Ky njeri duhet të më kthyë." Dhe për gëmërësëm i thë, te di që është më arvesha. Parlem e kështë dhe, nuk muna se... Nga se i tha për gëmërësëm, kemi dhenë fjallën, nuk muna me të rrathu. Dhe në, mos, në të këpësim, mos më ngushtani dhe mos më detyroni me vepru në të kondër të në asaj që jam i bindë dhe besoj. E këmë dhëm fjallën, va kam dhëm besën, kjo është më arvesha jonë, nuk kam mundësi. Për gëmërësëm, On i thonte muslimanëve që vinin se ne neve nuk na atakon me tradhë. Neve nuk na atakon me mashtru. Kanë dhënë kanë marrëshje. Në k, dha me që muslimanë muslimanë muslimëranë na xhidëme janë njëri erëshikant, por sikur se ata ka qenë vërtet më kuptuar si njëri që marrëshje. Por Allahu jallahu ala i prëmëtënë se gjithë tha këto do të shpagun me të mirën të ardhëmën. Njëti në fjolja dhe pegamës në ebulbasidit dhe i tha këthehu me ta dhe përgëzoje vetën dhe ata që kanë metë masteje në meke se shpejti Allah kamë një vëzidhje. Dhe pegamës në ishte i bindun se do të të levesti diqka do të ndryshënë në situata dhe do të ishte në favor të muslimanët të shtypër në meke. Ebu Besiri pranaj që farë të bëndë të tjetër. Pekamër sëmi tha, këthehu, nuk mujmë të majtë. Nuk kena mundësi me të besë të hemë të medinë, nuk mujmë. Këthehu, këthehu me ta. Aju ankuatë, ja, Resul Allah, ti nuk e di që fa nga bënja ta neve në meke. Pekamër sëmi tha, këthehu. Dhe e morën Ebu Besirin ata dy vetë dhe pëlluan më ukti me tene meke. Në dalit medinës, respektivishtë, Po sa e kaluan mikatin në dhull hulejfe do më thonë pas i këshin kaluar disa kilometra nga gjemi e pegamerit a lehi sallat uve sallam e bubësirit tashme e ka një ide e ka një një zidhje do të ajnë vetën e ti thët pegamerit e kreut vetën do në mu më, më dërzaj s'ka asti obligim dhe me e pegamerit po asun s'ko mu më rrëshem e këta Unë skumbo me të marveshje. Dhe në milirë dhe në të atyre. Nga se marveshje ishte mes pegabersëm si krytar i shtetit Medina dhe korejshve. Apo? Në banorë të Medinës obligoshin me e zbatu këtë marveshje përshka këse ishin në në udheqin e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam. Nërso musliman të mekës nuk ishin kështu. Dhe Abu Basir ishte trim dhe ishte njëri luftarak dhe njëri tjetri i thotë do të thot, fillon me ibulajka në lidhje me shpatën e pas ke shpatën interesante pas kështu të fillon dhe në momentin e caktuar i grabit shpatën e vrasit ai tjetër trembërot kur ajo çfarë po ndodhte dhe ik tek pegamelesa pronaka kurejve ik ku ik te Muhamedi alaihi selam në Madinëh. Dallja thot, thotë o Muhamet kanë duhet të marr fillon e ka vron kët Nësa Abu Basir i kthehet prapë Medinës. O prapë do të gjetë Bekas. Do të shmuq thy. Atëra Abu Basir thosha, ti e ke kryto, ti e e përfundove të tanë. O po, un jam i lir, nuk duam ndajto. Dhe shkon me Abu Basir tek bregu i ditës, ona tutaj rrugës, ë për mesmekës së Medinës, ana e ditës, ka ka hartë nga mëson sikurse kemi ruan, domthon tek eh hijrëti i, I Karoka rruga Bregut Dedit apo si Karoka rruga Shqitit ka rruga Bregut Dedit i Karaput e aty shkon Abu Basir apo dha aty vendosën për të bënë një lloj vend strehimi për çdo musliman që ik nga Mekka e sco mund si mes rrupë pejgamber zonë që të jetë një vëstrim alternativ dha fillojnë se pejgamberi i thotë ti je një i thotë Abu Basirët Nëmonë, ti e një që ndizë luft me pas që ki njerë, zafënë. Në ti me pas kushtë përkra, ti bajgit të lashe dinë një bu korejshve. Apten. Dhe uvesiri këtë e, e kuptonë si lojë kontribuji që shkatja, un, unë e s'kanë përresia më të rri. Dhe uvesiri shkanë vendusë të kë bregu i ditit e që ishte një arterje e rëndësishme trektare korejshve. Portlaviz, napjesë e ndryshme. Dhe dần gradan ai vën filloi me u bën një vënërim interesant, derisa so bëhet numri muslimanë të ikur nga Kuresht Mekës deri në 60 apo. Pejgamberi sikish te ndahturi politesi, absolutisht a kanorton. A jeni në hyj mundhëhan? Oshpërim i, i, i juaj i me ta? Apo don. Dhe fillojnë këta me paraqit rrezik për Kuresht Mekës për të qetë. Se këta sikishin më marrën pejgamberin e asam, edhe dënë se me Muhamedesun kallaja bojm kene marrë veshje, dhaj, minë po me ta, dhe gjithë ishin të mlefosun, një paronë njerës të shtypun, njerës që koreshtë gjithë qka patën ja morën, krasë i keqrejtuon, tash nuk ishte me ta letë, dhe filluan të rizikohen karavonet e korevrit me ikësat, dhe disa ere patën e përplasi me ta, nga sa ta, dëmohon, tash më ishin shërrua në forcë, dhe U lëdhën korejsh për tyne, u frikësuan shumë dhe ardhen të ekë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam për me e rishiku marveshin e si më. E si me e rishiku marveshin? Do tëtë ardhen që me e anullu atë pjesën matë ndishme që nëse vjen dikosh për mejkes medina, me dine, me e këthy. Mosë e këthethan, veç meri ti. Ti meri në nënkujdesja për. Nga se dhe nëse kër i meri për gantë nënkujdesja, në janë sigur të korejsh të mejkes. Ama kjo këta pa asnjë udhëhec janë bota rrezikafëm. E thot pejgambësi namus: "Ju doni me rishikuan e rishikojm?" Dhe subhana allah bojazitë për muslimanët. Bojazitë për, për muslimanët. Atëra shliën tek ifar, neni, ne shliëm duke gëzohtur sepse ka më pak muj dhe anulohet sikur si, si përgëzoi pejgambësi për musliman. Bëni sabër sa shpejti bëhet rukdalja. Dhe u shlyej ai ai neni i padrejtit Qomerit Këmgull të pëse me pranu këtë menë. Oshri e nini dhe Ebu Basiri me ata 16 vetë që bënin problema tje, ja, erën të eqë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Dhe këja e fuqizohi shumë tash, pegamer tonë. Në gjithaj grupi njerëzëve, plesohi njerëzë në ongjë, rrani është nuk janë ata thjeshtë. E fuqizohan pegamer tonë dhe fillohan që më dë vërtet, tash kërra ishet me bol logari shumë seriose për bolë, Muhammedi të aleyhi salatu vë selamu të Nonën tjetër, nga problemet e zbatimit të marmesh, ishte edhe që ështëja e grave. Nënë falem për burrat, burrat bënin zidhje. Nuk i pranë të pejgamberi sa ozëlem, ishte marmeshja. Dhe ata bënin zidhje tjetër, burrat. Për grat, ishte problem. Dhe në një situatë, një grup i grave të nërdozër e në mesë të tyre, një grua e qëjtër umu kullë thunë. Ishte Vajza e njërit prej, dhe më hëndhësve <coughs> të kurerit mejkës, i cilë ishte nga, dhe më thonë, diktator të tujë, dohënë kriminel, kryesor në mejke që keqë të e tërë një muslimanat. Vajza ati bëhet muslimanë dhe bashkë me një grupë grash ikin të këpigamberi e sallatë. Tashtë ti, dhe më rëveshë është me i këthyjo përë. Mirë po, nuk i këthau gratë pejgamberi sallallahu alesallam. Përferë arsujet nuk i këthau gratë pejgamberi sallallahu alesallam. Për, gamberi, për të disë arsujet të nërëdhërën. E para ishte, cikur se nga studiuosit e biografisë e pejgamberi sallam, e të regojnë, e para ishte se e, gratë thonë, e kishë një më thonë, situatë më të nëndishme sa so që arrinë të punë edhe diri në dhënim, në Udhu Billa, edhe në qëndërim, e kjo është e papërbalushma, në të tëtër është me e rahë, një burë, me e lidhë, kjo në të tëtër është, burët e ka fundë edhe është ndryshë, mirë po, kërë vijë si ta diri në qëndërim, kjo është pas tajim të kalim i gjdo norme njerëzora, dhe nuk mundi, pegamërson që, realisht me e të toleru një, Përnda edhe i murim në nëstrehimon, kjo është e parë. E dyta, bëri dikushet e marvesha, bëri një rrugdallë e marveshën nga se marvesha realisht është e përburrat. Dhe mund, kur dikush vjen, se kuresh të mekes, pëse, dhe mund, e kërkuan këtë nenë pëfutët, nëse dikush për mekes shkanë medine, pëse, që mas të forësot, ushtar e kjesht, për ega mësëm. Dhe mund, të ashtë ti përbosh forës, përbosh forës. Në nështëpik nuk është rakë përfërësosh, e jo, i këthën të na, jo më fërësuti atënë. E për kjo nuk kështë e për gratë, nuk kështë e fëqisim u është rakë, nëse gratë shkani të këpëgamberin, ali, së da të somë. Andaj, kështë e zbrastirë, si u kështë gjithë do marveshje, ke po, dy pallë bëjnë marveshje, dhe ka ndjene qarta, por ka hapsira për interpretim që dy pallë të të të të të të të të të të dojnë me buë rrugdalli e në situatat saktuara. Dhe pega mështëm gjenë të zbrastinë në mërveshje për interpretim në fëvartë të këtë në grava. Dhe treta, që është më rëndësi, Allahus bëjt e ajetet. Ajetet ishte i qartë, që nëse shpërngullit ndënjë nga besimtarët dhe vjendet ti, mos feleat të rëgjiuhun në ilë lë kufar. Mos i këtheni tek pa besimtarët. Ska me i këthuj ati ato, ato së k Ta është, është diqka komplet tjetëve. Dhe se për këtë grave, do më më më bë një zjidje momentali kështut, por kër eshtë kërkuan si presjoni e bubesirit ati radiallahu ta'lanhu, atër edhe u bë zjidje elham në për të gjithë muslimana që ishin të shtypër në meke dhe kështut, në më thonë, filloj me dëvërtit të shien qartas rezultatet pozitive të kësaj marveshja ja. Të në nëzër, Në fund e këngjaria popullsirit është trajtuar tek dietarët në këndet nga këndet ndryshme nga këndet e ndryshme un nuk dua më trajtuar nga gjithë ato kënde që mos më ushvendosen nga trajtimi i sirrës qase do un nga kjo ka nxirr shumë rregulla mese dietarët domon ë rregulla që lidhen me aspektin e besimit takidës po rregulla juridike të fikut e të tjera që këtë rejtimi për e gëmërësëm në këtë situatë mësë përdurimi i autoritetit për e gëmërësëm në bje bubësirën ishte interesanta nëse kur për e gëmërësëm i tha e e ka dhe mësullë bëmohë, a e ndëgjej në për e gëmërësëm nuk i në tërë nëherën e parë që me thënë këtheu edhe për e atjetë shka më bat për përgjësia për. dhe dalja e bubës udhëhetësi se pegamerit të rejtës në të zonë dhe veprime i ti jashta asaj që i bënë të Muhammedësëm edhe këtu ka shumë që ka më u thonë mirë po, unë po duveq më u mjaftu ma atë në aspektin historik dhe pa dushim dobit që i takuin kësa në tyre pa hy në detalete e tira që kanë të bënë me ebu bësirën e që në libret e fes në akide në, në, në, në, në fikë marad, i kanë kushtu kogja kogja apo thirr të mëdha, nga se ka shumë dispozita që dalin nga nga kjo ngjarje. I para që dimë ne është domosdoshmërisht të ndërozë të kuptojmë pse nuk merrën vendimet mbi bazat të emocioneve. Apo kjo është e kuptuar. Ne shpesh e them po çoç ka pi bën, po mirë, është vërtet. Mirë, po, emocionet dhe euforia nuk duhet me që ato të na udhëheqë drejt vendimmarrjes. Para në peqamson pa asha, një besimtar, një musliman i lidhur po të riqet svar për mëke dhe nuk po vendos nuk po merr asnjë veprim. Do kosh këtë letat. Emocionalisht njerit shpërthejn këtu. Ktu këtu domon gjithçka këtu është është është në në kulmin e saj, kuptimin e reagimit. E ndonë pengamë se i që isë i që qesë, sonte pritni pak. So apo do të bëj zidhje atë. Atëso, so domthon lëvizjet so, veprimet so bën me bazën e so, emocioneve. Po shikojë, po ka dalë Ataj rrug duhet njerëz euforek, njeri emocional me i marr, domthon freit even di morës në dor. Duhet dituria sigurisht e ke von. Duhet dituria me gjaftësi, me largpamësi, me maturitë, e ajo është ashtu do të sëla, duhet më ndihmonë vendimtare. Jo emocione dhe euforia. Kjo është e para. E dyta, shikojë domthon për kushtimin e pejgamberit për ta zbatuar rregullat. E ki më dhën fjalën dhe ti kena më e majtë. Një kush mund tëtë, bo këten pa përbesimtarë, këta po në luftojnë. Me gjithatë, dhe kema sënë nuk këta kështo. Me përbesimtarën kërështë, po në luftojnë, mirë po. Në moment së këtu e kemi dhe në fjanin, këna me e zvatu. Ale muslimenët, do këja njerës tratharë, mashtrusë e kështu mëralë. Ke po marveshje, zvatu të marveshje. Ato. Ke dhe në fjanin, e zvatu në fjanin, mirë po jo. Ne amarta ku e diën çfarë arsyeve saktume, jo këtan, këso, jo këto, jo këto, me çka? E ka dhënë fionën, fionën fjole as votoata. Qëse pse është ishte kushtueshme. Pejgamberi alaihsallatu sallam nuk e nuk e theu mbarëshën atë. Nuk e theu mbarëshën. Kjo është mësim shumë i madh që me vërtet duhet na se kuzion me e kuptoj. Dhe e tretë fullet në këtë temë të do të ish çikoi në ashtë pejgamber sallatu sallam. Ebu Besiri, Ebu Gjendel, të tjera të apëson. E vartërit është e përgambarës nuk e pranante. Këthe eshin ku, më dhëni. Tjore, veç pak me e këpëtu uafëm. Asë një presion mësë me pasnë meke muslimanë. Asë një presion, heq. Me jetu lërë shumë, shumë mirë me jetu. Veç fakti që korejshtë e mekës nuk pëjlojnë me jetu me përgambirë për për në të cëmë, është bëllë gazaf i malafë. Bëllë. Pë E... Qe... Dhe me shku në numre, në qabe, në haqë. Edhe as nuk është shëtë pejgamerëtën, nuk është gjallajtë. As nuk është pejgamerëtën, as sahabët... Vesh qabe në me po, përshambur. Edhe... Trefuzohet viza. Vesh viza trefuzohet. Smush kësa e rallin me arda, përshambur. Së të atës ki mund si ku... Vjen me u në kësa... Qfar 5 minin të më? Qfar ragimi ki? Së të lënë sam pëllon pë së më dham vizën, këta së të me hinë qabë, me herë në akime, të, për në qabë. Mirë, pa, e qëtë mërë me një kur, onë nuk të lënë me pa pejgamberin e lehin, sëllatë të vësaltë. E qëtë mërë me në kur ka presionë, e kur ka dhë, ekstra, ekstra gjitha, nuk është letë, nuk është letë, vëllaje, me qëtë thë pejgamberinë të këthehu. Dhe kur thënë të këthehu, asë një prea ty Të, në, të të të të ndrojë lazer të gjithë ata që u kthyen për mëke u kthyn fizikisht por me iman e me dashni e me respekt ishte tek pejgamberi asim nuk u alkon tek ju oh, absolutisht iman ndonë unë kam bësur ty ti po të thon Bon si që di kurse për mosat ka arën dot që pak më ngushtoj puna për shemb çështja e caktuar tek tis o të, të jam Më kujtuh sonë në punë këtu për shembull e lën e lën e lën vendimin e Allahut e lën vendimin e pejgamberit. Pse? Pse sikos aty për. po i kushton punën. Po pejgamberi son nuk i premtoi ashabëve se s'i dobeonin më shtuar keni më kënaqsh pej të mirave të dunjës. Ka provë. Dhe këtë mbarësh e planuan ashabët e pejgamberit a tani së natës. Andaj edhe shikoj nuk nuk u revoltuan ndaj pejgamberit as i bën energjia ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam mir po nuk nuk nuk preksh ndaj ti ndaqsoj me ful keq si për thabton si po na dorzon ti na na putyena ja kso gase nuk kishin besuar për hatër të pejgamberit kjo është për asijen kur kush nuk bëhet musliman për hatër të xhox nuk bëhet më sa për hatër filon bënu musliman zbatoi urën te allahut për hatër të allah xhelalahu xhos provë këtuk që ndodhi çdo ngushtit që ki këtuk Te Allah e ki rrug dalën apo mos ti huaj ti më thënë mos e bë këtë punë unë të dguva ç'ka më duhet ç'ka më të bën ç'të duhet thotë. Unë s'kam nuk nuk kam mundësi ne të bëzite të mira, nuk kam dorën na korrja. A do e kjo edhe pegam thotë. Unë kam marr vesh për interes të përgjithshëm. Tash gjithvetë tamam nuk i vjen dikush thonë duhet më tepër më sakrifiko, bëj sa për tek Allah e kishulimin apo. Te ky çndrimi asaj be burndor Dhe mirë kuptojmë më pas sikurse kemë cik për pegamson më vërtet dëshmon madhështinë e këtyre njerëzve që e kishin Zotin qoftë i kënaqur me ta. Prandaj këtu janë disa gjëra që pa po tanë me i tretu, e që kanë të bëjnë me dofton disa komplikime në zbatimin e marrëveshës, po që rezultuan me pozitivitet. Duan më pozitivitet dhe kështu filloi që të hapet rruga për çlirimin e mëkës, sikurse do të do të vijë ne vijm inshallah. Allahu na udhut në, Allah. në rrugën e drejtë. Allah na mundsoftë që me të vërtetë ta ndejmë këtë drejtë dhe ta zbatojmë me dije, e jo me eufori dhe emocione, po me dituri dhe ursi dhe maturi, sikur që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e për çdo ndoshta ngushtim apo sprovë eventuale që mund të na duhet në këtë rrugë, Zoti na dhajë sabër. Me kaq për të fund Allahu subhanehu ve te vele Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi sallam ensime kather.